Здобичника, Візьме гору над розважністю І мудрістю Коли він затримає посольство А там і видасть його Королеві Або ж продасть у неволю Здригнувся на згадку Пророки, перебуті в турецькому полоні Ні Подумки запевнив сам себе Іслам Гірей Не зробить цього Він же знає, що на Січі Зібрались такі сили, яких ніякі заслони не спинять, якщо вони ринуть на Крим. Він же добре розуміє, що не тоді підняти голови і прихильники скинутого ними із строну Махмуд Гірея, які втекли в Білгородську орду. Він же тямить непевне, що і інші його васали, хоча б Перекопський Мурза, Тугайбей, так і шукають негоди, щоб уп'ястися зубами йому в горло. Ні, іслам Гірей не затримає ні його, ні інших послів. Коли в нього вистачило кебети заволодіти троном, вистачить її і для того, щоб міцно триматися на ньому. Він же не нікчима якийсь, або не зрозуміти, що послаблення Польщі – на руку і йому, і його сюзарену, турецькому султанові. Муки сумління гризли гетьмана, аж поки не дісталися до бахчисарая, Тільки у ханському дворі зумів погамувати сумнів і знайти в собі сили триматись гордо і незалежно. Він знав, що за кожним його кроком, за кожним рухом, за кожним жестом Стежать десятки очей та ушей. І тому вівся так, аби кожен усвідомив, Що перед ним не прохач, не шукач порятунку, А мудрий і сильний владика. Хан дивився у вікно, коли Хмельницький в'їхав на подвір'я. Бачив його величаву поставу, гордовитий вираз обличчя, Звернув увагу на шапку з двома пір'їнами, дорогий контуш з вильотами, з-під якого виглядав білий жупан, коштовну шаблю. Однак приймати гостя не поспішав. То радився скалгою і нуредином, то цікавився, що чувати про наміри короля стану. то розпитував, які зміни сталися останнім часом на Запорожжі. Та коли дізнався, що гетьман війська Запорозького – Богдан Хмельницький дарує великому ханові кримського улусу білокопитого, темнобуланого, лисого румака, гаптоване золотом сідло і шаблю з піхвами, інкрустованими сріблом. Негайно призначив аудієнцію. Мовчки, облисливо усміхаючись, хан вислухав пишномовне зичливе вітання і відповів подібним. Запитав, що привело гетьмана славнозвісного козацького війська до Криму. Він знав наперед гостиву відповідь, тому не дослухався до його розповіді, а пас очима кремезну постать Хмельницького. Його суворе довгобразе обличчя з рівним носом Кошлатими бровами і карами очима, пильно розглядав його супутників, теж ладно скроєних, теж незворушних і неприступних, мов, Крем'яні гори. Відвів очі від них, коли почув прокоролівський привілей. Де він? Скинувся. Хмельницький подав сувій, перев'язаний шовковою тасьмою. Іслам Єрей розгорнув один аркуш, другий, приглянувся до початку. кивнув Драгоманові, що стояв поряд. Прочитай, що тут написано. Драгоман переклав привілеї. Хан позеленів. Гаразд, мовив. Хай начувається, пес шолодивий. В голові йому майнула думка. «А що як невдача?» І зразу ж заспокоїв себе. «Тоді грабуватиму Неляхистан, а Україну! Хмельницького нарканів бахчисарай приведу! А султанові доповім, що на Україну ходив Один неслухняний тугай бей, без ніякого дозволу. Повернувся до послів, примружив очі». Гарал, гетьмане, я пособлю тобі, але я на слово вірити не звик. Королівські листи ти показав мені. А чи не повідомиш короля про мій вихід на Україну, чи не заманиш мене в пастку? Землею святою клянусь, що не відступлюсь від тебе доти, поки ти діятимеш купно з нами проти ворогів наших. Сього мало, промовив іслам Гірей, ти воїн, клянись на зброї. Хмельницький приклав холодне лезо шаблі до вуст, поцілував його. Якщо підступ і зрада розірвуть нашу злуку з моєї вини, хай Господь Бог милосердний покарає мене так, як карала ця шабля усіх ворогів наших, як обстоювала честь нашу. Одначе і цього мало, гетьмане, сполахнули колючі іскорки в темних очах іслам Гірея. Ти мусиш залишити у Криму Аманацію. Я залишаю свого сина, вичавив із себе страшні слова хмельницький ізблід. А ти, хане. — Я пошлю на січ чотирьох своїх мурз, гетьмане, а на допомогу тобі Перекопського мурзу Тугайбея. З бахче сарая виїздив ще смутніший, ніж їхав до нього.